«Заколав Мурзу, від'язав у його сакву з цехинами та на коневі татарському і в татарському броні півтора дні і дві ночі утікав від здогону, загнав у смерть коня, доняв другого, додав і тому, та вже аж на третім прибув до табору, звідавши дорогою, що запорожці були під Дубно». Тільки встиг він ознаймити, що скоїлась халапа така. Але що вона склалась? Чи гульнули запорожці по козацькому звичаю, та з п'яного мать чола далась у бран? Та як вона татарва взнала про місце, де закопаний був військовий скарб? Про це, а нічого, не з'яснив він. Дуже знемігся козак – Роздуло його всього, вид посмалало і попекло йому вітром. Упав він тут-та ж і заснув мертвецьким сном. У такому припадці в запоросів поводилось мерщій наздогоняти хижаків, дбаючи за те, щоб збігти їх у дорозі. Бранці бо якраз мали б опинитися по торгах у Туреччині, у Малій Азії, у Смирні, на Крицькій острові, і бозна, якими б місцями не виявилося б чубаті голови запорожські. Також чого зібрались запорожці. Усі доднісінько стояли вони у шапках, прийшли бо не задля того, щоб слухати отаманський загад, але радитись якого рівня. Давайте но ну, поради насамперед, панове отамання, загукала громада. Давай повід, батько Кошовий, казали інші. І Кошовий зняв шапку вже не так, як у орудар, а як у товарише. Та, подякувавши козакам за честь і повагу, розпочав. Чимало проміж нас, панове, шановне козацтво, є сивих порадників. Радуй гетто за мене розумніших, але якщо вже мене пошанували, то моя рада ось яка. Не гаяти, панове, час марне, а нас доганяти мерщить татарина. Саме ж бо ви здорові, знаєте, що є воно за людина татарин». Він не ждатиме з нагарбаним добром нашого поворіття, а духом розмонтача його так, що й сліду не спадеш. Еге, панове, моя порада, кажу, хочей виряжатись на здогін. Ми, тутенька, до стоту погуляли. Лях і добре знаю, що то воно є таке за річ, козаки. За наругу над вірою ми стільки снаги стало попімстились. «З голодного міста малий пожиток! Отака моя рада, шановна громада! Пробі виряжатись!» «Виряжатись!» – розотнулось грімно запорожськими куріннями. Але Тарас не вподобав пораду тую. Насупив він ще нижче на сумні очі, з-під чорносиві брови, як от кущі, що поросли високим тім'ям горовим а верховинні їм вслало олистим інеєм. Мені ні, неправедна твоя порада, батько Кошовин, ні, негаразд», – проказав він. «Ти бо не так кажеш. Десь ти забув, Єси, що у неволі зостаються наші ляхами позахоплені. Ти бажаєш, мабуть, щоб ісьмо не поштили?» що на першого закону товариського, покинули б своїх побратимів на те, щоб з них живцем шкуру зідрали, або, почетвертувавши козацьке тіло біле, розвозли по міцах і селах, як отже і зробили вони з гетьманом, та з щонайкращими лицарями українськими. «Хіба ще трохи й так, – додали наруги, – святині наші ляхи, – що ми таке є!» Питаю я у всіх вас. Що ж то за козак, що покинув у пригоді товариша, кинув його, як нікчемного пса зенути на чужій чужині? Коли вже на те пішло, що кожен унівець повертає козацьку честь, не поборони собі наплювати у козацькі чесні вуса сиві та докоряти собі доткливими речами, так найже ніхто мені не доріка. Їден зостанусь, поколихнулися запорожці.